Under några dagar i augusti förvandlas Hötorg City i Stockholm till ett slagfält med krossade skyltfönster och trafikstockningar när tusentals ungdomar drabbar samman med polis, med hästar och sablar. I medierna döps händelserna snabbt till Hötorgskravallerna. Många av ungdomarna är mods med långt hår, jeans, arméjackor och en stor kärlek till popmusiken. Stockholms polismästare vädjar till tonårsföräldrar att hålla sina barn hemma och efter några dygn ebbar bråken ut. Modsen finns inte bara i Stockholm utan i snart sagt varje svensk stad. Men där går det oftast lugnare till. I Gävle samlas modsen på rådhustorget. Än så länge gör inte modsen någon skada. Hey, hey, hey. Alltså, det är ju bara tunan att de bråkar, va? Råkva modsen för dig. Det. Ja, det är riktigt billig i Stockholm man? här. Det är varje massa kravaller på högtori. Och eftersom Madsen sitter på högtorget så får ju dem skulden, Att det var ju själva verket på att det slog. Nej då, det är inte bara Hötorget i Stockholm som är en stor samlingsplats för Madsen. Ett släkte som förresten bara tycks bli större och större. Ja, man kan faktiskt säga att de växer som svampar i jorden. Ett alldeles eget högtorg har man således i Gävle skaffat sig vid Rådhögstorget. Där träffas allt som oftast står alla för att hålla popsession. Man läker med vattenpistoler och man lyssnar till sång och gitarrmusik. Där finns småmods, där finns popmods och där finns vanliga mods. Reporter i Gävle, Ove Eriksson. Efter höthöjskravallerna försöker barnavårdsdirektör Carl-Erik Granat förklara vad modsen är för henne. Vi har sett eh, de här modsen som en speciell grupp- med sina speciella eh, särtecken eh, som har en benägenhet till en viss isolering från andra eh, ungdomsgrupper men som eh, spontant åtminstone ger ett eh, hyggligt eh, intryck och också eh, inom våra ungdomskår där eh, har eh, smält samman eh, hygligt med andra ungdomar. Vi har inte upplevt inom barnavårdsnämnden som ett problem på de ställen vi har mött dem. Däremot har jag inte svårt att förstå att på det sättet som problemen har utvecklats i City med ungdomar liggande på konservstrappan att det kan vara en källa till irritation för många människor och något som det är ganska naturligt att reagera mot.